Teď jsme probrali těch osm stavů takzvaného samápaty, dosažení. A Abhidharma, základní Abhidharma, vysvětluje vlastně praxi samády na základě těchto osmi stavů dosažení. Ale kromě toho, v tradice tradici, Máme další dva stavy vědomí, které patří do stavu samády. A které musíme poznat, jestliže chceme praktikovat budistickou meditaci. První stav samády, který patří vlastně do toho, co jsme se učili, komu jsme dosažení, ale nazývá se Upachara Samadhi. Upachara Samadhi znamená... Upachara znamá... samadhi znamená samadhi, které nás približuje. A to je samády, to je jednobodové vědomí ve sfére. poznání. Pamatujte si, že jsme rozdělili sféry poznání na tři sféry. Hm? Ve sfére poznání, která nepřekročila poznání pěti smyslů. To znamená, že v této sféře, ačkoliv praktikujeme jednobodovost mysli, jsme ještě, hm? můžeme být ještě rozptýleni zvuky, barvami, hm? čichem a myš, našimi jinými myšlenkami, jinými počitky, než počítek meditačního objektu. Jo? Právě proto... V buddhistické tradici vědy samády rozdělujeme samády na dva druhy. Jeden se jmenuje upáčára, přibližující samády, a druhý druh se jmenuje arpana samády, páli apana. To je samády fixace. A arpana což je důležité pochopit, v budistické tradici je synonym vitarka. Vitarka je právě ta síla vědomí, která nás fixuje na objekt. A díky této fixaci my můžeme se prohloubit v objekt. Jestli tato síla není dominující, tak nemůžeme se prohloubit v objekt, protože ve stavu vědomí, které se obrací k pěti objektům smyslu. Kdykoliv zvuk, impact zvuku bude silný, no tak opustíme objekt meditace. Kdykoliv impact barvy bude silný, opustíme objekt meditace. Tím pádem nevstoupíme do prohloubění. Ve stavu upačára samády, přibližujícího samády, ačkoliv máme jednobodovost mysli, ještě naše kontemplace může být vyrušena jinými objekty. Ve stavu diány pak už, ačkoliv můžeme brát jiné objekty na vědomí, můžeme si být vědomí toho, že existuje nějaký zvuk ještě, ale nejsme tím zvukem ovlivnění. Tím pádem vědomí je fixováno na objekt meditace. Hm? Takže dva druhy samády, kromě mnohých jiných klasifikací, samády upačára a samády arpana, fixace. A teď, aby... Obraz byl kompletní, ještě existuje další druh samády, který se jmenuje kšanika samády, pálik khanika samády. A to ještě se Arpana samády zase je čím? Tam ještě tak musíme nevyrušit, Jestliže jsme v Arpana samády, tak jakýkoliv objekt pěti smyslů nemůže ovlivnit naše splinutí s objekt, mentálním objektem, který je objekt meditace. Ať už je to dech. Jo, tím se vnitř, to a dech ve v stavu koncentrace se stává mentálním objektem. To je důležité pochopit. Čili Arpana Samády už je v patří do té sféry. Čili Diánie. jsme v Arpana Samády. A, to hm? a to už není ne ta sféra toho světového poznání, je to sféra teda, jemných objektů. Jemných objektů. Hm? Tedy, když se učíme vnitřní vědu, vědu samády, na základě dhyány, věda samády se učí na základě dhyány, a diana, jak už jsme se zmínili, máme dhyánu v rámci světských objektů, a tuto diánu praktikujeme za účelem, aby jsme poznali nadsvětskou diánu, hm, což je vlastně samády osvobození jak už jsme vysvětlili minulého hodinu, samády s objektem prázdnoty, toho, co se nedá uchytit na základě vnějších znaků a to, co, na čem nelze ulpívat. Je to jasný? No a teď, jak se stáváme mistry, meditace utěšení. Tím, že se naučíme krok po kroku opouštět takzvaných osm apalakšana nebo apalakšia. Apalakšia jsou doslova ty atributy Djány, ty atributy stavu jednobodovosti vědomí, které perfektní utišení tohoto stavu narušují. A zbavujeme se jich právě ve stavu čtvrtí čtvrtého prohloubení, čtvrté diány. První z nich je vytárka síla vědomí, která vede vědomí k objektu a doslova práská s ním o oběd. Až budete praktikovat vypasanu v hlubší koncentraci, budete si to vědomí. Pak síla vědomí, která zakotuje vědomí u objektu a nenechá ho objekt opustit. Ty se říká vyčára. Dále čtyři druhy počitku V první diáně. opouštíme mentální nepříjemný počítek. V druhé diáně opouštíme tělesný nepříjemný počítek. prvnímu se říká daur manasya, druhému se říká Duka. V třetí diáně opouštíme příjemný mentální počítek. Radost. A ve čtvrté diáne opouštíme i. Tělesný počítek je třeba uznat, že náplň tělesného počítku jsou právě ty faktory vědomí. Hm? Bez faktorů vědomí nemůže existovat tělesný příjemný počítek nebo tělesná nepříjemný počítek. Hm? No a ve čtvrté diáně též meditující opouští nádech a výdech. Jeho vědomí se stává tak jemné, že u nosních dírek nepostrhne nádech a výdech. To neznamená, že nedýchá, ale dýchá celým tělem. Nedýchá Dýchací trubicí, nebo dýchat dýchací trubicí tak jemně, že to už není možné postrhnout. A tomu se říká a apalakšia. Jestliže opustíme 8 apalakšia, opustíme tendenci vědomí. Upívat na příjemném a bránit se nepříjemnému. Opustíme ty síly, které přitahují vědomí k objektu a nechávají ho v jeho blízkosti. A opustíme i veškeré hrubější formy nádechu a výdechu. A tím pádem se naše vědomí stává perfektně vyváženým. A tomuto stavu se říká v buddhistické tradici čisté zlato. Vlastně získání čtvrtého stupně utišení jednobodovosti vědomí je přirovnáno k odstranění ze zlata všech nečistých složek. A jestliže máme čisté zlato, můžeme z něho dělat jakékoliv ornamenty, které se nám hodí, můžeme ho použít k učení nadpřirozených sil, můžeme ho použít k meditaci v hledu, tím pádem získáme schopnost vidět objekty tak, jak jsou, bez tendence je interpretovat na základě našich počitků, které vždy mají tendenci ulpívat na tom příjemném a bránit se nepříjemném. No a jelikož ani dech a nádech nás, Nemůže ovlivnit, že jsme v perfektním stavu rovnováhy vědomí. V tomto perfektním stavu rovnováhy vědomí máme perfektní ducha přítomnost, takže můžeme objevit i ty nejjemnější tendence. které vedou k poskvrnění vědomí a okamžitě je odstranit. No a toto je ideální stav pak v praxi vhledu. Hluboký vhled je právě na základě těchto utišených stavů vědomí. Bez utišených stavů vědomí nemůžeme mít hluboký vhled. A proč studie Diány v klasickém buddhismu předchází studiu vhledu? Protože na základě diány, jestliže je autentická, na základě fixace vědomí na objekt, které může trvat i celé dny. V, ve staré Indii toto byl, to nebylo jenom v buddhismu, toto byl klasický výcvik hm? v, První vědomí musí mít sílu, pak může dosáhnout osvobození. A klasický výcvik v síle vědomí byla právě praxe těchto stavů prohloubení. Buda v Jāna Samyuta učí ten, kdo se chce dostat na druhý breh reky Gangi, což není nic jiného než Nirvana, z tohoto brehu, což je samsárinské vědomí, se musí naučit dobře plavat a naučit se dobře plavat je právě v tradičním buddhismu naučení se těchto, těmto stavům prohloubení vědomí v jemné objekty a v objekty, které jsme dneska vysvětlili. Jestliže v těchto stavích staver vědomí praktikuje vipassanu vhled to je to se nazývá v buddhismu amata Dvára. Hm? A ta kasuta najdete to překlad který byl přeložen do češtiny dhamma gavesaka hm? gavesako Čili když máme djánu, jaká je výhoda pro vypasání. Jestliže máme djánu, když se vědomí obrátí na sebe, na to, co se v tervádě nazývá základní vědomí, bhavanga, bhavanga doslova znamená příčina existence. Bava, existence, anga, príčina. Artifaktory vědomí, které jsme vysvětli, se nazývá džána anga nebo diána anga, což znamená príčina diány. Pokud tam nejsou, do diány nebo diany se nedostaneme. Hm? Jestliže jsme v diáně, protože mysl je fixovaná na oběd a nemůže se hýbat, co se stane? Když se obrátíme ke zdroji mysli, což je to základní vědomí, který normálně si nejsme z toho vědomí, vidíme to vědomí, které předchází a to vědomí má za objekt právě ten objekt, který jsme zjemnili a na který jsme se díky zjemnění mohli fixovat. A jestliže vidíme tento objekt v základním vědomí, pak i vidíme ten prout vědomí, který jde k tomu objektu a ve kterém se objeví právě těchto pět faktorů první diány, o kterých jsme mluvili. Hm? Jestliže pak rozlišujeme důkladně, o tom se můžeme učit příští hodinu, pak vlastně... 35 faktorů vědomí, které formují vědomí v tomto stavu. Z nich nej těch pět je nejjasnější. proto jsou příčiny Diány. Jak už jsme se zmínili v první hodině, dle vysvětlení Milinda Paněha, velikost Budhy je právě v tom, že mohl. S jasností vysvětlit veškerý obsah vědomí hm? a nejen vědomí, i forem, které vědomí může poznat. Čili vlastně máme vnitřní strukturalismus hm? par excellence. No a to je v tom základním buddhismu, to je vlastně ten nejdůležitější obsah jogy. Tedy základní buddhismus zdůrazňuje rozlišující moudrost. Jelikož rozlišujeme tyto faktory vědomí a foremnosti, každý z nich má jinou funkci, každý z nich má jiné věvení, jak můžou existovat pohromadě v jednom vědomí a v, a v jedné hmotě. Tím právě, že jsou procesem a v tomto procesu nemůže existovat žádné jádro, jinak nemůže tento proces vyvstat. Kdyby tam bylo nějaké jádro, tak, tak to nebude proces. A to je pochopení prázdnoty. Právě závislé vznikání není nic jiného než prázdnota. Prázdnota je závislé vznikání. Vznikání na základě. Důvodu a příčin, které se mění každým okamžikem. Tento proces změny můžeme buď poznat na základě rozlišujícího vědomí, což je důraz základního a anebo na základě nerozlišujícího vědomí, samády nerozlišujícího vědomí. A to je zdůrazňováno v praxi bodhisatvů. Takže... Takže prázdnota není stav, do kterého se člověk dostane, ale stav neustálého vznikání a zanikání? Prázdnota je předpoklad probuzení. Ano. Ale Není to stav, do kterého se člověk dostane, je to prostě neustále vznikání a zanikání. Je to stav prázd. tím, že se nechytáš. Ale neustále se něco děje, nejsem, nejsem nějakým prostě... To, že se něco děje, je vlastně prázdnota, je právě to, co se nemění. A v tomto neměném stavu se všechno mění. Hm? Právě v Zenu začínáš vlastně, nebo v Dzogčen, v tibetských, začínáš snahou, toho, aby prázdné vědomí pozorovalo prázdné vědomí. A to je čan, to je zen. A tedy v pojetí Mahajány šamata je pouhé vědomí a vypasana je studování takovosti všech jevů. V té prázdnotě všechny jevy jsou tak, jak jsou? Nedá se z nich nic odebrat, nedá se z něm přidat. Jsme jasní? No, ukončíme tady, protože už jsme překročili ten čas. Někteří z nás v mém případě se musí vrátit a chtějí se vrátit, než nastane noc. No, tak Děkuji. Necháme to tady. Příští měsíc tedy prodloužíme, hm? já zůstanu v Praze, nevrátím se ten na sněhov, a prodloužíme tu výuku tak, že po té výuce si uděláme, uděláme společnou diskuzi hm? a já se vás budu ptát na různé otázky. Hm? nebo si vezmete papír. A tím, že se vás budu ptát na různé otázky, připravte si nějaké dobré otázky, aby, které můžou být užitečné pro všechny z nás. Tím, že o věcích myslíme tím, a ptáme se otázky, tím se stávají jasné. No a tak si připravte nějaké otázky, které nejenom pomůžou lepším pochopení vám, ale i ostatním. Je to tak? tak já, mě... já jednu otázku mám jenom jenom upřesnění. Ten opuštění nádechu a výdechu, to se počítá jako dvě apalakše. Jo, samozřejmě, dvě apalakše. Stejně tak jako Vitali ve stavu hluboké koncentrace si nejseš vědom nádechu a výdechu. Je to jasný? No a pak můžeme příští měsíc možná vysvětlím víc o praxi, o ty analýze vědomí a hmoty, které vědomí vnímá a o Přístupu k praxi z hlediska cesty Borisatu, která vede k No a tím doufám, že získáte jistý, jistý přehled, co se týče meditace, aspoň z hlediska buddhistického. Ale jestli buddhistické hledisko bude jasné, poznáte tež, že vlastně ta tradice jogy se spojuje. Ačkoliv používá jiný jazyk, vlastně ten stav uklidnění vědomí a na základě uklidnění vědomí, pozorování jevu tak, jak jsou, je vlastně stejný ve všech disciplínách. Jeho.